Inorogul de mare Autor Emanuel Pop Aseară Am prins Inorogul de mare Pe când îmi juram cu asprime Năvodul să nu-l mai azvârl În mreaja Cu ape amare Am prins inorogul Acest mitologic Inconștient al naturii Cu trupul lui veșnic Ascuns de abisuri. I-am simțit, statuara-i făptură, lunecând tot mai profund între nodurile așteptărilor mele, în ochiurile împletite cu frică, în toți anii în care, lipsit de iubire, m-am lăsat sedus de o oarbă plutire. Iată-l acum cum el, inorogul, apia mai respiră cu il logicului corn, străpuns de lumină. Cu păsările mele, autor emoil Pop. Din spinarea inimii, păsări de gheață vin și culeg amintiri. Din spinările amintirilor, păsări de foc îmi aduc reproșuri. La spinările spinoase ale reproșurilor, păsări de piatră vin și se adapă. Apoi, dintr-o absență a inimii, păsările de gheață îngheață, Dintr-o absență a amintirilor, păsările de foc își vor striga setea. Dintr-o absență a reproșurilor, păsările de piatră își vor lua zborul. Lectura Maia Martin